Dakot Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Selle nädala teemade hulka kuulub nii häid kui muret vaid uudiseid. Juudikalendri järgi algab sel nädalal uus aasta 5784. Seda tähistatakse alates 15. septembri päikeseloojangust kuni 17. septembrini. Justiistreformist tingitud sisemine konflikt toob vastandlikku uudiseid, millel on tuleval nädalal oodata lisa. Igapäevaseks on muutunud Araabia kogukonna poolse terrorismi vastu võitlemine. Head uudiste valdkonda kuuluvad mitmed välissuhted, nii poliitilised kui ka majanduslikud. Samuti on häid uudiseid arheoloogia valdkonnast. Nüüd aga kõigest lähemalt. Mõõdunud teisipäeval avas Papuus Kinea oma suursaatkonna Jerusalemas. Ta on viiendaks riigiks, kelle saatkond asub Iisraeli pealinnas. Papuus Kinea peaminister James Marape ütles saatkonda avades, et tema kui kristlase respekt Jumalavastu ei oleks täielik, kui ta ei tunnustaks Jerusalemma Iisraeli pealinnana. Mitmed Iisraeli uudiskanalid Tõid välja asjaolu, et selle saatkonna avamise taga on usupõhine diplomaatia. Sama võib öelda ka eelmiste saatkondade kolimise kohta. Oma otsuses toetusid sügavale sisemisele veendumusele nii USA, Koatemaala, Honduurase kui ka Kosovo esindajad. Esimese saatkonna koolis Tella viivist Ameerika Ameerika ühenriigid 2018. aastal, tähistamaks Iisraeli taas rajamise 70. aastapäeva. Seejärel järgnes otsekohe kuate maalasuursaatkonna viimine pealinna, teised tegid seda mõningase viitega. Tänaseks on mitmed riigid lisaks juba nimetatutele väljendanud soovi seda eeskuju järgida. Papuus, kineva saatkonna kolimine ja ei olnud ootamatu, kuna Okeaania maad on pikka aega väljendanud selleks valmisolekut. Tänavu juuli alguses toimus Austraalias Gold Coastil palvus hommikusöök, kuhu olid kutsutud ka esindajad Teistest ookeaania piirkonna riikidest. Sellel üritusel väljendusid mitmete riikide esindajad vajadust tunnustada Jerusalema Iisraeli pealinnana ja kolid oma saatkond sinna. Konkreetsematest plaanides selles osas rääkis lisaks uuskinea esindajatele ka Fiitsi asepeaminister. Tõenäoliselt on lähiajal oodata ka Fiitsi suursaatkonna kolimist Jerusalema. Saatkondade kolimine Iisraeli pealinna ja ei ole ainult tehniline küsimus, vaid eelkõige ideoloogiline. Sellega väljendavad riigid tunnustusti ja kuulumise kohta Iisraelile. Eriti kummaliseks muudab selle teema asjaolu, et sarnast tunnustamist või tunnustamisest hoidumist ei kasutata ühegi teise riigi kohta. Sellest tulenevalt on saanud saatkondade kolimisest nii usku kui ka Iisraeli sõprust väljendav küsimus. Iisraeli kaitsevägi seadustlikustas kolm kogukonda Juudamaal, mis on saanud valitsuselt rohelise tule juba aasta alguses. Kaitsevägi seadis kogukonna piiridel õpetas seaduslikku menetluse nende registreerimiseks Iisraeli riigi koosseisus olevate piirkondadena. Kaks nendest, avikail ja Asael asuvad Hevrooni mäestikus, kolmas peid Hogla surnumere ääres. Nende asulate puhul on tegemist juba aastaid eksisteerinud, kuid ebaseaduslikult ehitatud juudi mis vajasid riigi tunnustust. Aasta alguses andis valitsus loa üheksa taolise asunduse legaliseerimiseks. Nüüd siis jõudsid kolm esimest nendest registrisse. Iisali kaitseväe maavägede ülem kindralmajor Tamir Ja Dai algirjastas otsuse möödunud kolmapäeval, mis järel rahandusminister Pesares Smotrich, kes on ka kaitseministeeriumis siviilasjade eest vastuta visik, tegi muudatuse teatavaks. Juudi asunduste legaliseerimine Juudas ja Samaarias on möödunud aastavahetusel võimule tulnud rahvuslik konservatiivse valitsuse üheks prioriteediks. Mõõdunud veebruaris otsustas valitsus koalitsioon üksmeelselt, et alustatakse üheksa kogukonna seadustamise protsessiga, kes ootavad seda otsust juba pikki aastaid. Isetekelise asunduse legaliseerimine annab elanikele kindluse, et seda mingil põhjusel ei lammutata ja ka hävitata. Mitmete asundustega on see minevikus ka juhtunud, kui keegi on hakkanud neid vaidlustama. Lisaks kindlustundele annab asunduse seaduslikkus ka aluse elementaarsete riigipoolsete teenuste osutamiseks. Elanikud saavad riigi poolt ühenduse elektrivõrku ja veevarustusse. Praktilise poole pealt annab see ka aluse hoonete kindlustamiseks ja vajadusel pangalainu taotlemiseks. Probleemiks asunduste legaliseerimise teel on olnud läbi aegade vastuseis nii vahendaste kui ka sõprade poolt. Väidetakse, et juudi asunduste rajamine juudas ja samaarias takistab Palestiina riigi rajamist nendel aladel. Vastuväited on osaliselt ka tõesed. Tõepoolest ei saa araablaste jaoks uut riiki rajada kohtadesse, kus on juudi asundused. Seda eelkõige põhjusel, et araablased nõuavad juudivaba Araabia riiki, mille nad nimetaksid Palestiinaks. Nende väide ei ole ka lõpuni korrektne, kuna nad ei saaks seda riiki sinna rajada ka siis, kui Israel seal ei ehitaks. Tänavu möödus Oslo lepetest 30 aastat. Iisal on araablastele pakkunud mitmeid lahendusi nende oma valitsuste laiendamiseks, Ühki variant ei ole olnud neile vastu võetav. Nende ainsaks strategiaks oma tahte läbi surumisel on olnud terrorism. Nii väikese maala jagamise puhul peab osapooltel olema mõlema poolne soov rahumeelseks kooseksisteerimiseks. Vainulikule naabrile võimude jõus andmine tähendaks sõjatoomist sõna otseses mõttes oma õuele, seda Iisrael teha ei saa. Tänaseks on kõik Iisraeli poliitikud, nii kahe riigi pooldajad kui ka vastased, üksmeelselt jõudnud tõdemuseni, et Iisraeli jagamine kaheks riigiks on surnult sündinud idee, kellegi soovunelm, mille täitumine ei hakka kunagi toimuma. Seda ei saa Iisraeli poolt juudi asunduste rajamist Juudes ja samaarias pidada ka takistuseks teise riigi tekkimisel, kuna seda teist riike ei teki ka muul juhul. Rahvuslik konservatiivne valitsus on lõpuks ülesaanud ka sõprade vastuseisu kaartusest. Kõige rohkem teeb valitsusele muret USA praeguse valitsuse seisukoht, mille osas ollakse ettevaatlikud, siiski mitte liialt kuulekad, kuna Iisrael käitub vastutustundlikult tunnetades oma võimaluste piire. Iisraeli peaminister külastas möödunud nädalal Küprost, kus toimus kolmepoolne kohtumine Küprose ja Kreeka valitsusjuhtidega. Tegemist oli nende riikide viimase kõrgetasemelise konsultatsiooniga, mis peaks päedima suuremahulise energiakoostöö kokkuleppega tuleva aasta alguses. Plaanis on ühendada kolme riigi elektrivõrgud maailma pikima ja kõige sügavama 2000 megavatise merekaabli abil. Koostöö puudutab ka partnerlust Iisraeli kaasivarude haldamisel. Seda peetakse eriti oluliseks seoses Euroopa sanktsioonidega Venemaa vastu, mis piirab Venemaa energiaeksporti. Iisraeli niigi suuret kaasivarud on seos viimaste aastate leidudega veelki kasvanud. Heade lepingute korral võiks need katta suure osa Euroopa puudujääkidest. Mõõdunud nädalal tuli esile veel üks riik, kes soovis neljanda partnerina lepingu osalistega liituda, selleks on India. Kas ja mill määral võiks India olla selles partnerluses osaline, selgub tõenäoliselt enne lepingu algirjastamist tuleva aasta alguses. Kõik osapooled olid huvitatud India kui üli suurriigi koostööpartneriks sobivate tingimuste korral kaasamisest. Lisaks Indiale on piirkonna riikides tunnud Iisraeli kaasivastu huviga türgi. Hetkel on Iisraeli suhted türgiga head. Kahjuks on, need suhted läbi viimast aasta kümnet olnud ebastabiilsed. Samuti on keerulised türgi suhted nii Kreeka kui ka Küprosega. Vaatamata sellele ei välistaneid riigid omavahelist energialast koostööd. Mill määral see hakkab laabuma, selgub juba läbi rääkimiste käigus. Võimalik, et ka Eestil oleks kasulik Iisraelilt otse kaasi osta, mitte ainult Euroopa Liidu vahendusel. Ka meie kaasi hinnad on olnud ebastabiilsed ja sõltuvad erinevate tarnijate hetkeolukordadest. Iisralist tundub kaasi jätkuvat veel kümneteks aastateks, samuti oleks tegemist stabiilse riigiga, kelle puhule tekki müügi kõrval mõjudena poliitilisi nõudeid. Ka see on tänapäeval oluline argument, millega tuleb suurte tehingute puhul arvestada. Iisraeli Te kuulsite saadet Iisraeli minutit. Mina olen juht Peeter Võsu. ولخوشاي متكومميم تليوت